سلمانان راجمشوه مدینه ترادت او سه خلق د خپل علاقو نه په مخه مکی ته رسیدلی یو شامل شو نبی رسول مدینه ته تشریف اوریو او رسیدلو په د لارکه مختلف واقعیا واقع شې یو واقعیا داوې چې نبی له سلام بلاره روان دی نو یو کمزوره بډای اولی چې دو زامنو پوغو باندې له سنې خي یو پیادل مکه روانو کمزورتی ادا مزل نه مزل نشوکور نبی علیہ السلام تاسو سکو دا ولی او وی نظر ان يمشي الى بيت الله دا, دا نظر من له چې بیت الله ته بیا دلزم نبی علیہ السلام فرمای ان الله لغنی نفسه و عمره ان تعذيب هذا نفسه وامرها ان يركب چه الله رب العزت د دین غنیله الله د حاجت نش چه وسړې ځان لا سزا ورګي یو سریو کار د وسنين ولې کوي دا عبادت نه ده او دل bạcار دی چدې پس ورله سورش ځان لا به جام عبادت کې ورکول کول دا څه کمال نه ده یو سهولت سړی ته میلاو ده استعمال دی مثلا ګرمۍ دا پکېشتہ بجلیشتہ او تیزان دنلګه کیربس خیر دچری ګرمه کی مو زکم چ ثواب رات ډیر ملو شي نانه په سہولت یو کچ پیت مینانوي شي ا بیجلی نه و پکه مشتنو مو زو تبع ما پره را خلک چشتنو سہولت به استعماله د جهالتی چې یو سہولت او یو شه انمت الله شړی تا ورکل یو دنه استعمالی شنو مشقت اختیارو نه نو بار حال نبی علیه سلام دی نمانیک او دا مسلم دا یو سڑی نظر منلی اغا نظر داده دا وسا و طاقت نده نا اغا نظر بنو پورا کئی بلکه اغا نظر بپری دیو دا غیب بزیبا دی نظر کی او مانا دا قسم هم بردی نو دا قسم کفارا بورکی بلا واقعا نبی علیه صلات و السلام سفر چراوانو نو یو ایلاقر ازی بطن روحا اغزه کی روانو یو قافل اولیده بیت اللہ ترف تروانو و حجیانو یعنی نبی علیه صلات و سرمخیت ملوش نبی علیه صلات و سو کیا لکا وی نحن المسلمون مسلمانای دینه نبی علیہ السلام نو لیډل وا جدا وچی پنحم کال باندې دا وفود فود راتل او خطو دم نبی علیہ السلام خوشالي غلیو فتح مکه نه بعد خلک اسلام تا ډره ډلې داخلی دی وفت فد براره غبا نبی علیہ السلام سره خبره وکړه واپس بلاله قوم ته د دعوت ورک نو طول قوم خونو راغلے کن نو دی وجه نا دیر خلق مسلمانان شیو خو لیکن اغا خلق نبی علیہ السلام بلانو لیده لے. نو دا حجت الو دا بس موقشوان نو دیر لوی جزیرت الارب کے خلک آباد ده نو طول مدینی تراغلی ده و نو ټول د نبی علیہ السلام سر ملاقات شرو نو دا چې دا ټول مسلمانان رائشی نو نبی علی السلام سره ملاقاتموش نو دی خلکو نبی علی السلام نه پیژناوه نبی علی السلام د پټنه او سوق دي خو زبس او قبیلې نه ورارواني او هجر رواني د په سوق او سوقی اې موږ مسلمانان نبی علی السلام ته دا لفظ فخشو یعنی خپل قومی او قبایلی او خاندانی تعارف نه کړ د اسلام تعارف خبرو کو نو پر اساس موقع د اسلام تعارف کې مسلمانیم و چرتا بار دنیا تتلے دے او علتا چابلتی تپوسو کو علکہ سوکی مسلمان یا زیاد نا زیاد دا ملک تعروفی علکہ سوکی پاکستان او س اگا پاکستان پیجے نہیں اتوارتے ازو خدا ممند ممند سا کئی پاکستان ہوا یا د مذہب تعروفی نو اسلام وای نو بارحال نبی علیہ السلام دا تعارف او شو جوړ خپل تعارف د اسلام په نوموک او بیا نبی علیہ السلام نه تاسو کوم نن تاسو کې ځکه دا نبی علیہ السلام آ... چال چلن د نبی علیہ السلام انداز دا سه عام انداز شاهانانو لکه د دنیا د باجانو چې پروتوکول یو ست مخ کی سروست نمایب با بار نخه نخ نو ایت ابو سکو نو ان نبی عليه السلام او رسول الله ز الله پیروندير خوشاله شو رسول الله کنازه نشنا زرزر ارال نبی عليه السلام پدې کې او زنانہ وا ای سرغې کی معصومه د سیو چت ک یا رسول الله علی هاذا حج د هج کی م مزم سر امام نکړې ای نبی علیہ السلام انعام ولک اجر حج کی واجر و اتہ ملای دغه دنا بالغ ده نظرنا بالغ حج کی خنفلی او ثواب مور رب لار ده ملوي دغره عائشه رضی الله تعالی عنها وای چې بده سفر کی چونکه حرام نو د دا حرام دارا چې سړی بنا گنڈلی جامع اچي نبا په زار دا سي شي چیخ پټوله پټکی نه چه د سر پټولستان مخ پټولستان او خزدا دا داد چای خو عام جامعہ سر سرب پټاي البته مخ باندې پټاي اي حرام حج عمره احرام دوران کې مخ نه پټاي نومل مؤمنين وای چې مون مخونه د زنانه او خارو قدم ربابا چه مخیطه با چرته قافله پردي سړی را دل نمونس را با کما چه سادر لپتا باوا نا با میادا سیزان تا مخیطه کتا مخبم دا سه پتک اما ساله دا چه خضا با مخ کار خو خوک چرته سړی وغیرازی نو دا سه پلو پیسکه با مخیطه نیسی دا مطلب نی چه بالکل اکا پرده ختمه شوا پرده نی ختمه پرده اومغا سه دا خوص صرف دومره دا چې مخ به پټی نور به د سړونه ځان پټی بیا زمون مسله دا کې دادي چې که مخ پهټ هم به طرریخه په ټولي شي چې دا روبن او پیس کې دا د مخپورې لی لرې سوړندي خیر یژ نه کله بعضې خلکې که نه ان کپ زنانانه پس کې یا د دپه داسې دا هلمټ غونته میلاي دغ رووبن را ز وړ هغه اوش خ خبره ده. قانونو ضروری نه ده خدا دچ سړي رازي مخ ته بس طريقا پټي او چې سړي باخوا شونه به هم مخ کولاو کو پردام عمل لري کړه بهر حال نو کوشش وکاري او قانونو بس بیا مجبورې ده مخ کاراکول پکاری خو زمونږ د خلکو دا خیالي د سړو خو دا خیال لې چې جوړې ده هج عمرې کې د سره پرد نشتا نه نه ده حالت احرام کې ګلچي حاجو مراد ادا کړوې حرام پابندي ختم شو ده خځو به مقسم خپلې کېدل ته چپټه یګر چلتا په حرامې نو کې ویلینی نو دا خزي د قصبه اګر دې دوی جوړي د پردی چوټي شو نه نه دا ګونادا ناجائز نو مول دا خبرم کړو چې د سفر کې دا سیوا موږ یې سفر کو کو تر دې بوره چې صرف مقام ته رسید صرف دا علاقه دا و مکه تنیز ده دا تقریبا دا سه بار کلومیتر دا مکه ځای باہر زیده صرف اسم بکی تیل و پمپ دا و دا سه سابادی دا دا جیب زیده تاریخی زیده نبی علیہ السلام چه دقل تراغه مدینه نچراته دلته دماغ اکڑا او خیمه لگه دا ایسا رو اسه وڑی خیمه وی زربه نصب نبی علیہ السلام گرمی و <تصف> نومل مؤمنین عائشه زعلان هوځي د نخېما کې او نبی علی السلام بهر ناسته د سر مقام کې او خبره اترې کوي ملګر اوته نو نبی علی السلام یې چا احرام تړلو په وخت کې د هر سنیت که کده حج کړی د عمره کړی د دواډی کړی نو د لا پکار دي چې عمره ادا کړي عمره ادا کول نه بعد احرام ختم کړي سروخره او بیا حج لا بیا احرام تړلی مطلب یعنی حج تمتو حج تمتو دا حج کیسونه حج افراد دای چې صرف حجو کې مکه ته عمره نه کی حج تمتو دتوی چې د دې زینا دا عمره نیت وهرامو کې عمره وشي حرام لری کې عمو کپړو کې بیاجه اتم تاریخ د زله حج راشي بیاې حرامو تړي باغ حج اداي یو سفر د عمره حج به ګډواړو شو په جودا جودا احرامو عام طور نن سبا چه سونا حجیان کهی دا تمتاو ده آم او بالقرانی قران اوم سفر که حج عمره دا خو احرام یو ده دل دنه چه احرام دلده دل ده پده عمره مده که بیو باسی نه سر نخری بیو پده بان حجم ده که نو دا حج پا لسم تاریخ بیو سر اخری نو دا سر خریل دا عمریم شی و دا حجم شی او احرام لري نو قران لگ اوگود ده پابندی پا گده اوگده پا بندی دا دا حرام مشکل نو نبی علیہ السلام صحابت دوئے چه تاسو قرآنو کی و چې چه جاہیلیت والاو عربو اسلام نمخ کی دا دی حج په یامو کې عمراء افجر الفجور گنو اوینا دا حج رازو که با عمراء نکه کې دا دا دا ای بس ریواجو یو خبره مشهور شو نبی علیه صلی اللہ علیه رسم او رواج معطول د پار صحابوته ہوئے چه چا چهار سنگ احرام درد لده امره بعداک احرام بلد لده او بیا با اتم تاریخ نبی احرام چه د جایلیت ردوش ده خبره نبی علیه صلی اللہ علیه سلام مقصده ده رسم معطولو نو ته خو۔ دا مثلا نو معلومه بل مخ کې نار روان ریواجو نصاب کرامو تعجب کو چې داخلګد غوناهکار عربو غن انبيي له سلام او سلام وتو ان بځغ شو بیا خو خپل نبی له سلام داسې اونکړه خپل قران وک عمره وکړه او په دا وجه دا یې چې نبی له سلام ځان سره د قران یاد کړو وزن سره ساروید مدینه نار روان کړو مساله دای چې ساروید دان سره روان کنو بس بیا با قران وی او دات حرام ختمو لنه شي چې عمره دا کی په حرام او حج پبل بل نبی عليه السلام مجبور هم باغ احرام چې عمره دا کړو حجم یعنی قران وک او دی به وې کما ته مخ کنا پتاوي چې د یره جاهلیت والا بده کړي سختي او ګناغ غني او د خلکو نوې مسلمانانو زاین کې شکوک شوبات دي نو ما به التنا ځان سره ساره نه وراوست ما به عمر کړي حرام به ملي کړي او بیا به حج لبله حرام تړه یعنی ما به حج تمتو کړي ځکه چې د نبی عليه السلام حج او حج قرانو قران کړي هم المؤمنین دا خبره نبی عليه السلام بارک الله چې بده کې خبره ختم شو د نراغه ما جړل نبي عليه صلوات و سلام راته ولی جړې ایما فلا ما وته یا رسول الله ته چ عمره کوي او حج وبيا چه دینو اتم تاریخنا بلې حرام باندې کوي نو زه عمره نشم کول وري وی ما ته بیماری رااله ما بیماری بیماری پی پیرا نہ نیہیل السلام اے فلا یزر کنما انت امراۃ من بنات ادم كتب اللہ علیہ ما كتب علیہ ان فکونی فی حجۃ کہ فاصلیہ یرزق ان یرزق ان یرزق کہ ہ آدم پروانش د ادم علیہ السلام دلونو نے یعنی خزع او اللہ بوی و نشہ مقرر کڑے دینو بس نہ خود سرا لازم نے او خیر نو نقصان نکي ته خپل حج کاوه دکه کومه مساله دا, دا چې حج ادا کیږي په مینا، مزدلفه، عرفات نال تک شړې پاک نه ځنانا هم مدا کولیش پابندي صرف د بیت الله دا, دا چې دنه جمعه تنه تواف پکینی شي کول نو وسیټ د تدا حج احکام بورکا او اخر په طواف زیارتو کې او بس حج به ادا شي شي نو دا یو واقعهم دقل تراغلی و ام المومنین چه بیماری پیرا خو نبی علیہ السلام این حج جاری سات نیت مخ نه نکڑه و دا زلخ داگه مدینه دا میقات دو الحلفین بیا نبی علیہ السلام دقی زین اروانش دا صرفنا خدا صرف مقام ما یو عجیبه ده نبی علیہ السلام دا حج دمام کړی کڑه و او داگه نباد بې ورستو زمانہ کې د نبی علی سلام وفات نه بعد دا سرب مقام کې ام المؤمنین میمونر رضی الله عنها وفات شوه ام دا قضیه کې اوس دفن نه یوه یوازې سړک بغاړه قبر دینور قبرونه نشي næji مدینی د سړې زی دیس ترپتا اخواټ پمپ ته ودی ښوا د غاړه د ام المؤمنین قبر بس ساده قبر نه لري کاني دی په او دا د دا خاخ تو چاردیواری دی تاو دا بگی دا سی خوالا گیٹ دی بسکاری زان لا اوم المومنین او ابن عباس وی از جیبا زیده صرف نبی علیہ السلام چکلا عمرت القزالت نو دقل تے میمونی سرا نسبت پیشهو عباس رزینا نو عطاوی دا زماخینی دا دی باندې نکاته له وسید او چې کړه عمره ادا کړه واپس رات نواد ولیمه بیا د سرپ کې اوکړه د میمونې او بیا د نبی اسلام وفات نه بعد دا ابن عباس سره خپل خوری سره حج لټلو نو جهجه ادا کوم مؤمنین چې واپس رااله دغه ځکه کې غریب وفات شه نو کومه د غلط دعاده د غلطه وفات هم دغل غلط سرپ مقام بارحان یعنی سمرو لوی خزد لکه دا پیغمبر بی بی ام المومنین د مسلمانان و مور او هغه پا یکی آواز ازان دا غلطا دا صحابه کرام و اغا ساده زندگی چلکن دا امدینی تا اوڑوار دا باقی کی دفن کو نه نه نه پلا چې چه کم دا وفات خلطه دفن خورای وصرا دا ابن عباس علیان لوی صحابی اما دفن کرد نو بار حل دا صرف نبیا نبی علیه صلاة و سلام روانش أو بلزايد زي طواوة توي دا دا مكيه دا, دا مكيه وعدیاني دي وعدیانو كه وعدی دا تقریبا دا سي نمه گه انتا پیاد اللار دا واد چه نبی علیه السلام ملتا بس نبی علیه السلام التعيساش مكيه تدن نشو التعيشباو کرا نبی علیه السلام شبا دا غزای کیاو او نبی علیه السلام چیش با اوکل نو ساره غسل کو او کوزان تیار ک او ده دی چاش وخت کی ده ساخ په وخت کی بیا حرم ده نه نو دا و, و چه ده نبی علیہ السلام هر کار په سلیقه او په دامه باندیو په یو اصولو زکه چی ډیر یک دم صرف نه نه خلوی نو ستړي بو وو بیا لتا نو ګران کار نه سبا اولیات شاو وخت دا نه اولیات منو نو نبی علیہ السلام به هر شپه دی دا بارو کړه چی موشي نہ خپارام بسار دما مکی تننوزو عمره با آداب نبی علیہ الصلات والسلام سحر بیا غسل کو او د چاوسیو سم سنت د سڑے غسل مکی د دخول لمخ کی او د چاش په وخت بیا حرم د او بیا الت تواب شورو او کعبہ چی سنگولی دا نوسم سنت بی لی دو سرائی دوا شورو. نو نبی علیه السلام دغل دا دعاو وکړه او دا غین اباد تواف شورو. تواف نبی علیه السلام پاوخ کڑا. پیادل نو اوخ مان. بیت اللہ نم پاوخ تاوی دا. زکا بیت اللہ دغا سنوالک داننچه را. دا. نن خو جماعت تی کنن. او خو صرف پا میدان کې او کوټه و باس. نور خو طول لقام خوری دی کانی دی شگی دی. او د نبی له سلام دا برا په اوخ باندې طواف کولو بلکې ټولو حج په اوخ کړي وجه داوا چې نبی له سلام مخ کې ویلو چې نبی له سلام پر خذع اني مناسکا کوم حج طریقې معنی یزده نو نو نبی له سلام لان دی نو ایک لک کسانو کې خارو کېد نو د اوخ د پاسه نست نو ډېر ټولو مسلمانانو لیده نو چه سه کول نو صحابو لیدل ده ده چې تعلیم دیلواری کی ده صحابو بی نی چه حج سنگه کی نو نبی علیہ نو نوی علیه په پوخوانه دیواجه نا تواف کرده و خود جمعات خوانه صرف کعبا بیت اللہ کوٹا نا او خوشا طول میدان نا سنیشتا لگه ده خوست جمعات تیزمون تصور دوس وقتی که نا نو بارحال نوی علیه په پوخ تواف کرده پدی که حجر ستا چرا غی نو حجر ست تریقه دارا چه سڑه که دیشی خکولی کنی لاس ولی اوسی نبی علیہ السلام سرا امسا و وڑا گونده نو حجر ست لیده سی اوڑا چې چه بوخ ناسی نو حجر ست خو را کزیدل بغواری ده دا نو امسا نو مسردار خکولی کا یا واللاس یوسا یا کدی لاس کې امسا و غیره اغا والی اوسی نبی علی السلام اول یوړو بسم الله الله اکبر وی او بیا ووانو ما نو چکرو کې حجره صدلا قلو لی الا سولندی نبی علی السلام باندې سوळा فاور ځله بسم الله الله اکبر وی او نور چکرو کې به صرف بیا الله اکبر ہوئے. او بیا نبی علی السلام وو چکر تواف کو او تواف نه پاسې دروازه کا تا د تواف کړو او نبی علی السلام څنګه چې د تواف طریقه عمره کې مخ کې مونږ ویلو رمل اوې و وغیرہ دا ټول کارونه پکې بهر حال نبي عليه السلام دین آباد زمزمو بوله لاړ او بوس کلي بیا واپس حجر اس تره به حجر اس ته اشاره وکړه او تا سعی شروع سفا مروه او د ادا یا تیولو شنو سفا والمروه من شاعر الله هاوادث کې راځي چې نبي عليه السلام ملتزم تم ورغلو ملتزم دا حجره ساده او د دی بیت الله د گیټ منځ کې چې دا, دا کم خالی ځای دو دی دقته ملتزم وی لیکي د غلطه د دعا قبلې دوه ځای د دعا قبلې نو نبی عليه الصلاه و السلام د غلطه دعا کړه و بیا صفه مروه ترانه نو صفه مروه کې بیا دعاګانې کړي دي او د غلطه وګ دې دعاګانې نبی عليه الصلاه و السلام او جديده وای کلیو دا اسکار ایم ویو لا اله الا الله وحده لا شريك له هو الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا اله الا الله وحده ان جزوا د و نصر عبده وهزم الاحزاب وحده او نبی عليه السلام دې باركي ویلی مو چې دا داسې ذکر دی چې ماو زمانه مخکی ابي عليه السلام ټولو وداوي برحال دغلتې دوا وکړه نبي عليه السلام او د ریزاله دو اوغلا یو زلید اوغلا لاسونه بور تکړی بیخ کا تکړل بی اوچت کړل بی اوغلا بیخ کا تکړل د ریزاله لاسونه چتوه دوا کا او قلع. بیاخ کا تکوا بيدینو باد چې دینو صحیح شروع نو صفانا مروapore مروانا سبب اور بیا د سیوچ کری پورک خو هر زله چې بسفا مرواته راته نو دعا وکول او درې درې زله وکول نو ستیو ویکیس 21 زله دعا کړه صبا باندې مروا محرزل درې درې زره نبی عليه السلام دا طواف او دی خواجه دې سعی نو د مکه خلق چې او زنانا ما شمان ټول خلق اي پ نندارو چې سګي پیغمبر برحال دین اباد نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریرو کو مروا چه صفا مروا ختم شونو مروا کې تقریرو وتیدا مسلو قول جواز بتاوس سرونو اخره ایا به وخت واړه کې او احرام با لره کې ځکه عمر ختم شوا خو نبی علیہ السلام په خپل سر خره او نه وخت واړو کوله دا وقو هغه قرآن نه نو صحابه چوکتل نو اغیران شو نو صحابه او گورا دا جیبایو خود دوی زین که غزره خبره وچی جایلیت کې دا چې عمره د حج یا مکنی پکار او دوین دو گورا نبی علیه سلام پا خبلا سر وخته اخترخ رایی که وڑا کئی نو مونتا وی نو یعنی نبی علیه سلام پا خبلا پزان مشقت تیره یو مونتا آسان حکم کئی پا که دا مونگا مشقت اختیار کن نو نبی علیه سلام و توی تو چه لو تو من امری ما استدبر ما سقطت الهديه ولا جعلته عمره انا ما ته پته نو کما ته مخک ندان دازوي نو ما بزان سرا هديه قربانه ساروي نه و راو سينوس بزما زادم ما به عمره کړې و احرام به ميلري کړې و بیا مې تاو سرا 8 تاريخ باندې بیا د حج حرام دړلې و خو د را راوستو د وژنو ز پابندم زمانس کې احرام نشم ختم ول او بهتر دا, دا چې احرام ختم کینو صحابه کرامو بیا دا شو یعنی تمتوقه برحال نبی علیہ السلام هم قران او بعض صحابه کرام لکه ابوبکر صدیق عمر رضی الله تعالی او دم قران نیت کړ او دا سينور صحابه چا وسو او ځان سره د مدینه ساری راو سينو غټولو قران علی رضی الله عنه د حج نه مخکې نبی علیہ السلام لېګلو یمن ته عامل په توران ته ټیکونه زکاتونه راغوني نو مخک گورنران التو ماعز ابن جبل رضوان و ابو موسی اشری رضوان خو دای ور پسې روستو بولې گورشا تکسونه و غیره راوړه چې کمره غونشي وي محصولات نو د یمن د تله نه یمن دراغه حجدا علی رضی الله نو چرغه نو التن تکسونه محصولات امروړو او د نبی له سلام خو پای کې 105 دینځما نو په کې د نبی له سلام یې سره نمازان سره ساری ماروي نبي عليه السلام چې کوم ایساوا نو نبی عليه السلام دنا د دا بوسو کو سنیت د کړې حج سنیت تمه تو قران افراط و یربس نور نیم پي خو اهلل تو ما حل به نبی صلی الله علیه وسلم کله چې مه حرام تړم اوه بس اغه حج کوم چې کم نیت پیغمبر کړی نبی عليه السلام خزه تمه حرام ملره کو یعنی قران د اسلام او نبی عليه السلام په دغه طریقه چې ګره عمره ادا کړه نو احرام بیا لری کا دا صحابه کرام احرام لری او نبی علیہ السلام احرامو دا د اتوار روزه ځکه نه هر ورځ یو خې په سفر کې تیرېش اته د مدینه نه مکه تره رسید او یو شپه د مکه نه باروکلا نو په سواله نه هم ورځوا دا ایتوار روزه چې نبی علیہ السلام دا عمره ممرا ادا کړ عمری نه چې کله فارغ شو نو سراقره زیلانو صحابیدې سراقې بن مالک ابن جوشم دا صحابیدې چې د مدینه سفر کې بلاره کې نبی علی السلام په شو خو بیا ایمان راوړ او ته رسوله هی لنا عمل للابد دا تا چې وې چې عمره به د حج نه مخ کې کوي او طماتو کوي جاهلیت کې دا ګناه ګڼلا نو دا صرف موله حکم د کمي شرع باروي او باز روايتو کی رازي ال عامنه هاذا عمل للابد صح که الله دا حکم دی ګار ار وخته با نبي عليه السلام بل للعبد تمام عمر دا بار دار چاين دا, دا خرق تمتو کوي دا حج پایامو کې عمره کولیش او د ارشادو فرماي چې دخلت العمرته فی الحج بس آئنده کې عمره حج کې داخله شو یعنی د حج ایامو کې امره کې دې چې د جاهلیت طریقه ختمه بیا د دینه باد نبی علیہ السلام لار د مروانه چې سړې باوروزی بره طرف داسې اوچته غون ته علاقه ده ائیتا حجو نه علاقه وي پس ما بعد هغه محل محله حجو نه علاقه ده چې اوچته ده التلا او نبی علیہ السلام التل ډیرش صلوات کرامو مسرو الته خیمه اوله ګوره اول تب جمعه تن رات حرم تن رات دا ورځی حرم تن رات الان ګرم کیسونه ثواب دے زمانه نبی الله سلام رات دا ځکه راته چې یو خو دا حرم خالي وي ځکه چې نبی الله سلام راته ټول وبیا راتل نوراش یو ده او بل دا چې خلک بوی چې د لری لری زې نورا دي نو نبی الله سلام مقصد دا چې مخه مکی مدینه وال خلک نېځي خره کیو چې دا حرم د لری خلکو ته خالي چې پره توافونه عمر او بل دا, دا چې د پیغمبر په امت څکه <تصفيق> نبی الله سلام <متلا> د حرم ته <تصفيق> پابندې سره راته او طوافونه کول ډېر ځکه نبی الله سلام ډېر طوافونه نې دي کړې ترغیب ورکوو تواف کوي ثواب لري خو نبی الله سلام خپل عمر یې د غلطنې کېږي بزغه یو عمر یو کړا کمچې مخ کې وا او بس مې عمر نه ده نو ترغیب د ثواب په مطلب ورکو خپل نه رات دیوچنا چپومت ګران نشک کنه نبی علی السلام توافونه کړی وي عمره ډیره کړی وي نو بیا هو مت خزور لگاو نو مشقت به جوړ شوی نو نبی علی السلام د غلطه چلینو پاتهو په دغه علاقه کې او ال دا نبی علی السلام عیسارو غلطه او د شپیر وزیر د تیرولې مونز وبم کاو او د ورکا تموز وبم کاو و جدا و مسافرو مسافر کنه مدینه نه راغلیو نو دو را به کول کود بخاری مسلم روایت تے او صحابی دے ابو جو حیفہ رضی الله تعالیٰ نو. او ایزای او رز غرمت ام که رووتم ابو تحتا ابو تحتوی خوڑتا وی خوڑتا خوڑتا رالم نومی کتل نبی علیہ السلام دا سرمنی او نه رووت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو کو نبی علیہ السلام او دسو کو او او دس نباد بیا خیمین تننوود صاحبه کرامو مرامن ډکړي یعنی او د سونو مودو سونه اوکلت او ونبي عليه السلام چې کله او دس کو نو صاحبه کرام رال د نبي عليه السلام هغه د او د صوبه به لاسونو باندې هغه سه پسند به ما کرے برکت ده په د نبي عليه السلام د او د سوبه بلکې چا تکبه په مو لهونو شدابل لاسوره به لاس, لاس راخ کزان بورې به اومه برکت ده پیغمبر برکت یې کړ د بل ځانې د پیغمبري پیغمبر معصومی بهرحال بيدین آباد نبی علیہ السلام او د سناباد خیمه ده ننواد او ثوابي وي ما قتل چې وخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم په حلتن حمرا مشمرن نبی علیہ السلام روایت چې یو سرن داسه حله جوړه جامه یا د کوټ وغیرہ چی کنه د اچولې چوغہ جوبہ اچولې دا تک اسره نوا دا شپټه په کیسره وي هغه چولیو او ډیر خونی وسره کاو او هی پنسیو نو د نبی عليه الصلاة والسلام د پندو د نلی د سپنواله مالی دو ډیر خکول خاره د نبی عليه السلام بلال رضی الله عنه را غ اذان سره نه سره وړه ايما ته خخکړه سوتری را پا او نبی عليه السلام منزو کو دروازه اوکړل او داغه نېزینغه غاړه ما شومان خزی وغیره غیره دی مثلا د نېزینغه خو یعنی سودرې نه غوا تیرې دی نو نبی عليه السلام دغلطا دوه رکاته منز اداک دې طریقې سره دا روز شپې تیرې شوې بیا چې کله 8 ذلحجه شوا نو نبی عليه السلام 8 ذلحجه نبی ادا حج شروعات وکړل واغه وخت ختم ان شاء الله بلابته کې بیا دا حج darah ahkam wa'i fulukum liha rasul